Іван Франку, не люди ваші вороги, не люди наші вороги, хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висмівають нас, і гудять. Бо люди що? Каміння те, котре розбурхане весною, валами котить і несе ріка, розлита я з собою. Не в людях зло. А в путах тих, котрі незримими вузлами скрутили сильних і слабих з їх мукою і їх ділами. Мовла окон серед змій, так люд увесь в тих путах в'ється. Ох, і коли ж той скрут страшний на тілі велетня прорветься.